Джон Марс. Суджені. Розділ 96. Менді. «Залишайся в машині, поки я не з'ясую, що тут відбувається. Обіцяй, що не зрушиш з місця. Зрозуміла?» Твердим голосом мовила Лорейн, призначена до Менді поліціянтка. Це було не запитання. Це був наказ. Не чекаючи на відповідь, Лорейн вистрибнула з водійського сидіння і помчала до вхідних дверей будиночка. Дві інші поліційні машини та фургон прибули на місце події раніше та припаркувалися поряд із двома машинами швидкої допомоги. Менді нахилилася вперед на задньому сидінні автомобіля, затамувавши дихання і витягуючи шию з-під підголівників, щоб розгледіти, що відбувається попереду. Люди в уніформі метушилися, бігали туди-сюди, щось говорили у рації та мобільники. Зрештою, у Менді урвався терпець. Вчепившись пальцями за раму дверей, вона вибралася назовні. Подорож із Есексу до Озерного краю тривала п'ять годин. Часом дорога і хвилювання настільки загойдували, що Лорейн доводилося зупиняти машину на узбіччі, щоб дати Менді змогу виблювати просто на траву. В голові паморочилося від адреналіну. Якщо її дитя справді там, то ніхто не перешкодить Менді з ним воз'єднатися. Зображення родини біля будиночка в Озерному краї розбурхало пам'ять Менді. Вона пригадала слова «Пет» про те, як Річард любив там бувати. Слідчі незабаром розкопали документи на будиночок серед паперів «Пет», і поліція негайно оголосила про спецоперацію. Спочатку до будиночка під'їхала машина без розпізнавальних знаків. Щойно поліціянти в тій машині підтвердили, що туди зайшла жінка, схожа за описом на Хлою. План порятунку запустили в дію. «Де він?» закричала на на Менді, пробравшись до вхідних дверей, з яких саме виходила Лорейн. «Менді, мені треба, щоб ти заспокоїлася». Лорейн міцно взялася за її руки. «Хлою вже заарештували і забрали. Твій син із Пет. На жаль, вона зачинилася з ним у ванній». «Що вона з ним робить?» «Наскільки ми можемо визначити, з ним все добре, але Пет каже, що вийде, коли поговорить з тобою». «Я не маю про що говорити з дією жінкою. Я просто хочу забрати свою дитину». «Звісно, ми також хочемо, щоб усе добре закінчилося. Тож давай просто спробуємо». «Я буду поряд, не хвилююся. Менді витерла сльози тильним боком долоні і пройшла всередину крихітного будиночка під солом'яною стріхою. Піднялася вузькими, встеленими килумом сходами до дерев'яних дверей. Запилені фотографії, що ними були обвішані стіни, Застували з десятка поліціянтів, котрі набилися в коридор. Один із них тримав у руках металевий ручний таран, готуючись вибити двері за потреби. «Заспокойся, глибоко вдихни і видихни, а тоді говори збет так само, як говорила до всіх подій», – напучувала Лорейн. «Дружньо і спокійно, гаразд. Не сварися, не хвилюйся, зрозуміло?» Менді кивнула, не дуже уявляючи, наскільки добре їй вдаватиметься тамувати емоції. Враховуючи, скільки часу вона провела за останній місяць, чекаючи саме на цю мить, аби висловити матері, батька і її дитини все, що про неї думає. Пет, тут і з тобою хочуть поговорити, сказала Лорейн до дверей, а тоді кивнула до Менді. Менді завагалася, кілька разів видихнула і почала. Привіт, Пет, це Менді. У ванні щось зашаруділо, а тоді Менді вперше в житті почула свого сина. Він тихо скавулів. Менді заплющила очі та чи сльози. Раптом її син виявився реальністю і відділяли від нього всього кілька сантиметрів дерева та гіпсокартонної стіни. Вона насилу стримувалася, щоб не вирвати ті двері голими руками. «Пет, із моїм малюком усе добре? Просто скажи мені, що з ним усе добре». «І з ним усе добре», – долинув голос Пет. «Який втомлений голос», – подумала Менді. «Пет, мені треба з ним побачитися». Я знаю, просто хочу побути з ними ще трошки. Ти вже побула з ним, Пет, а я його взагалі жодного разу не бачила. А він викапаний татко, правда ж хлопчику мій, ті самі очі, відтінок шкіри. Мені не терпиться його побачити, Менді обернулася до Лорейн за підтвердженням, що каже правильні слова, і поліціянка підбадьорливо кивнула. Чому ти забрала його, Пет, чому ви втекли? Ми всі так хвилювалися. Вибач, я просто не мала вибору. Ти б нам заборонила з ним бачитися. Вона мала слушність, визнала про себе Менді. Дізнавшись, як Пет і Хлоя брехали про смерть Річарда, Менді хотіла втекти і забрати дитину якомога подалі від них. Звісно, що ні, Пет, збрехала вона. Ти його бабуся, як я можу заборонити тобі з ним бачитися? Навряд чи я повірю тобі, Любенько. Але нам треба було перевірити, чи це спрацює. Голос Пет слабнув. «Що спрацює?» У ванні та прилеглому коридорі запанувала повна тиша. «Пет, ти про що? Що спрацює?» «Ти думала, що ми хотіли замінити ним Річарда. Це неправда». «Тоді чому ж ви забрали мого сина? Не розумію». Хлоп прочитала, що діти ДНК пар мають силу виводити батьків із коми. «Це була наша остання надія». Менді зиркнула на Лорейн, поглядом запитуючи, чи це правда. Поліціянтка знизала плечима. «Річард не в комі. Він у продовженому вегетативному стані. Це інше?» «Я знаю. Але, погодься, ми мали спробувати. Ми привезли до Річарда в лікарню його сина і сиділи з ними поряд кілька годин. Але нічого не сталося. Він не поворухнувся». Мій хлопчик не поворухнувся. Менді здалося, що з-за дверей долинає тихий плач. «Чому ти тоді не повернула мені його?» «Не знаю», – прошепотіла Пет. «Не знаю. Нам уже час спати. Пробач мені». Менді відчула, як розростається її тривога. «Поверни мені його зараз, Пет!» Мовчанка. Менді повторила прохання. «Пет!» – крикнула вона голосніше. Час спати, ледь чутно відповіла Пет. Нам з онучком пора засинати. Коли Хлоді знається правду, попроси за мене пробачення. Про що вона? Повернулася з на Менді до Лорейн, а тоді ще до одного поліціянта. Лорейн, про що вона? Хтось потягнув її назад за плечі, а тоді поліціянт вгатив тараном поруч ручці дверей, ламаючи замок. Троє увірвалося у ванну кімнату, і Менді стрімголову помчала за ними. На підлозі під ванною лежало два нерухомих тіла – бабусі та онука. В обох заплющені очі та біла, як сніг, шкіра. Розділ 97. Крістофер Емі стояла на колінах перед Крістофером, прикутим до стільця в квартирі, де мало статися останнє вбивство. У міцно стисненому кулаку вона тримала ключ до наручників, котрі надійно скували його щиколотки. На якусь мить зв'язок між ними став настільки потужним, що Крістофер наче читав думки Емі. Коли він зізнався, що стає кращою людиною завдяки їй, вона повірила в його щирість. Не було сумніву, що вона досі його кохає, попри усе його лихе нутро. Якщо я й маю хоч якусь розраду, так це те, що не я пробудила в тобі цю пітьму мовила Емі, підносячи ключ до наручників. «Коли я звірила дати, то зрозуміла, що вбивства почалися за три тижні до нашої першої зустрічі». Крістофер кивнув. «Ця річ у мене в голові, яка примушує мене. До тебе вона не має жодного стосунку. Коли ми почали зустрічатися, я отримував трохи кайфу від того, що від тебе все приховував. Не просто від тебе як дівчини, але як від поліціянтки». Але що ближче я з тобою знайомився, то глибше закохувався і менше отримував кайфу. Повір мені, Емі, із плином часу я все більше відчував, як перетворююся на когось іншого». Емі перестала повертати ключа і підняла голову. «То чого ж ти й далі вбивав, якщо не отримував кайфу?» «Прошу». «Якщо ти відчував, як стаєш кращою людиною, чому ж продовжував убивати? Бо поставив собі за мету тридцять убивств. Тобто це більше був не згубний потяг, а твій особистий вибір? Свідоме рішення, яке не залежало від твоєї природи. Гадаю, що так. А тоді що? Просто зупинився б? Так. І на що ти сподівався в кінці? На визнання? Здався б поліції? Зізнався б мені? Ні, мені достатньо того, що всі марно гадатимуть, хто я такий, чому почав і чому раптом припинив. А що сталося б, якби ти не досяг тридцяти? Якби ти поставив на перше місце наші стосунки і закінчив раніше? Що сталося б тоді? Не знаю. Я над цим не розмірковував. Але побоювався, що з часом ненавидітиму тебе за те, що стало між мною та моїм задумом, і що з часом можу тебе вбити. Крістофер кивнув, і щось змінилося в погляді Емі. У мить просвітлення вона забрала ключа від іще замкнених наручників і звелася на ноги. — Я стільки всього хочу у тебе запитати, але не знаю, з чого почати, і боюся відповідей, які можу почути. — Запитуй. — Ти таким народився? — Так. — Ти завжди був убивцею? — Ні. — Чому ти ненавидиш жінок? Я їх не ненавиджу. Просто вони слабші, ніж чоловіки, тож вбивати їх простіше. Чому почав вбивати? Бо хотів перевірити, чи мені це зійде з рук. Як так? Ти розумний чоловік. Це одна з твоїх рис, за яку я тебе кохаю. Чому не докласти зусиль до чогось корисного для людства? Мій мозок так не працює. Мені байдуже до людства. Мені не байдуже до тебе. Чому ти запросив мене на вечерю до ресторану, де працювала молода офіціантка з пірсингом у носі? Не знаю. Усе ти знаєш, Крісе. Ти отримував збочену насолоду від того, що вона нас обслуговувала, а ти знав, що потім її об'єш. Ти був як кіт, що приносить убиту мишу до ніг хазяїна, Ти хизувався. Крістофер відвів погляд. Що означає символ на асфальті перед квартирами жертв? Святий Христофор, покровитель мандрівників, переносить хлопчика через річку. Цей хлопчик – Ісус. Оце ним ти себе вважаєш? Святим Христофором, що переносить дівчат з одного берега ріки життя на інший? Щось таке. Але ж вони насправді не помруть. Їх завжди пам'ятатимуть у зв'язку з цією справою. А коли про тебе пам'ятають, ти не мертвий. Не обманюй себе, Крісе. Вони насправді померли. «А можу я тебе запитати дещо? Чому ти просто не здала мене своїм колегам, коли виявила, хто я такий?» «Це була б очевидна річ, на відміну від усього цього». Емі скрушно похитала головою і піднесла руку, збираючись провести собі по волосю. «Не роби цього!» – різко наказав Крістофер. «Якщо хоч одна волосинка випаде, ти залишиш слід Денка». Емі щиро здивувалася його турботі. «Ми нібито працюємо в добу гендерної рівності, але я ніколи не матиму стільки можливостей для підвищення, як колеги-чоловіки. Якби я сказала, що знаю про тебе, то геть усі, мої друзі, моя родина, незнайомці на вулицях, у книжках, що про тебе напишуть, і у фільмах, що про нас двох зніматимуть, вважатимуть мене поліціянткою, яка зустрічалася з найгіршим серійним убивцею Британії». «Для всіх я буду слідчою, під самим носом котрої орудувала її власне ДНК пара, убивши 29 дівчат. Ти забрав життя тих дівчат і знищив добробут їхніх родин, але ти також знищиш мене, мою кар'єру, і шанс знайти щастя з іншим чоловіком, бо весь світ знатиме мене як зіпсований товар». Щойно вона заговорила про інших чоловіків, Крістофер відчув укол чогось схожого на ревнощі. Уперше за весь час він уявив, як почувався б, якби Емі була з кимось іншим, і почуття йому не сподобалося. То звільни мене, і я буду для тебе поряд, хоч і сам зіпсований. Роз'яжи мене, і в нас все вийде разом. Тепер, коли ти знаєш про мене все, втрачати нема чого. Ти кажеш, що я знищив наше майбутнє, але це не обов'язково мусить саме так закінчуватись. Я не знищу того, що в нас буде після цього моменту. «Ти не можеш просити про таке, Кріси!» Голос Емі слабнув, її обличчя скривилося від тамованих сліз. Вона відчайдушно жадала йому повірити, і її, очевидно, роздирали кохання до ДНК пари та прагнення зробити те, що належить. Вона знову заходилася міряти кроками приміщення, старано уникаючи з ним контакту. «Що буде, коли твоя лиха природа знову візьме гору? Що буде, коли ти знову захочеш відчути кайф від убивств? Ту насолоду, яку приносить тобі цей твій проєкт, а я не можу принести. Ти не кохав мене достатньо, щоб зупинитися, коли мав таку нагоду. Як би я не хотіла вірити, що цього більше не станеться, нас триматиме разом не поєднання ДНК, а мій страх, що ти знову візьмешся за своє і занапастиш невинну людину. «Ти не розумієш!» – скрикнув Крістофер. Він програвав битву за те, щоб переконати Емі, і це дратувало його дедалі більше. Поки вони разом, він не має потреби нікого занапащати. «Я кохаю тебе, Емі!» Емі була зібралася відповісти, але її урвав голос телеведучого. Відкриваються нові обставини неймовірної історії, за якою ми пильно стежимо весь вечір. Весь світ, затамувавши подих, спостерігав за інтернет-трансляцією, на якій людина, схожа на виконавчу директорку компанії ДНК пара Елі Стенфорд, свариться та вбиває чоловіка ймовірно, свого нареченого. Тепер компанія випустила офіційну заяву, підтверджуючи, що негайно запускає розслідування заяви вбитого чоловіка про те, що він нібито змінив алгоритм знаходження ДНК-пари. Емій і Крістофер зосередили всю увагу на телеведучому, який продовжував. Близько двох мільйонів ДНК-пар можуть виявитися хибними. Якщо заява виявиться правдивою, ця гакерська атака стане найгучнішою за останнє десятиліття і без сумніву спровокує переоцінку стосунків у всіх парах, поєднаних за останні 18 місяців. Крістофер повернув погляд до Емі. Та насупила брови, намагаючись осмислити, почути. Йому й досі складно давалося читання емоцій, але він знав, що означає вираз її обличчя. «Емі!» – став благати Крістофер тримтячим голосом, коли вона зайшла йому за спину. «Це ж нічого не міняє!» Ми знаємо, ким ми є один для одного. Перш ніж Крістофер встиг договорити, на його шиї почав затягуватися дріт для нарізання сиру, що забрав до цього 29 життів. Він спробував розгойдуватися вперед і назад, а тоді з боку в бік, аби виплутатися, але Емі не відпускала хватку. Він знав, що Емі доволі сильна жінка. Проте зараз їй здавалося, довелося напружити кожен м'яз у руках та спині, аби втримати його на місці. Коли дріт врізався під шкіру, Крістофер раптом припинив боротьбу, дозволивши спокою охопити тіло та розум. Відкинув голову назад і подивився Емі просто у вічі. Вона плакала, і сльози змішувалися з його слізьми, а потім усе потемніло. Розділ 98. Джейд Більшу частину останнього дня на фермі Джейд провела у підготовці до подорожі з Східним узбережжям Австралії. Коли вона повернулася з магазину, де купувала харчі, Сьюзен уже випрала, висушила та випрасувала весь її одяг, залишивши його акуратно складеним стосиками поряд із валізою. Ден узяв ключі від Кевінового позашляховика і переконався, що шини добре накачані, у багажнику є запаска, а двигун повінця заправлений мастилом, водою, охолоджувачем і гальмівною рідиною. Також він залишив у багажнику сім дволітрових пляшок води, просто про всяк випадок, і вручив Джейд запасний зарядний пристрій для телефона. Раптом знадобиться. Насамкінець він узяв з неї обіцянку надсилати йому світлини з подорожі. Перед від'їздом Джейд виділила час, щоб відвідати могилу Кевіна. Сидячи перед тимчасовим дерев'яним хрестом, який скоро замінять кам'яним надгробком, вона заплющила очі і задумалася про це місце. Присутність Кевіна можна відчути у вітерці, а якщо глибоко вдихнути, то й у запаху квітів. Він живе в деревах. Він – частина кожного світанку, яким вона милуватиметься, прокидаючись раніше. Він завжди буде з нею. Байдуже, куди заведуть її, її мандри. Джейд прокрутила повідомлення в телефоні, заново переживаючи сотні діалогів за шість місяців їхнього знайомства перед її приїздом сюди. І нехай він не ДНК-пара, але Джейд дуже за ним сумувала. Ніхто в світі не знав її краще, ніж Кевін. Коли Джейд повернулася на ферму, Сьюзан і Ден саме напаковували пластикові судочки з сендвічами і салатами під задні пасажирські сидіння. «Усе готово?» – запитала Сьюзан. Гадаю, що так. «У багажнику лежить паперова карта з накресленим маршрутом. Про всяк випадок, якщо техніка вас підведе, сказав Ден. «Дякую», – усміхнулася Джейд і обняла його. «Ні, ми тобі дякуємо за все, що ти для нас робила», – мовила Сьюзан. «Я знаю, що тобі було нелегко, особливо останніми тижнями, і я рада, що ми досі друзі. Пообіцяй мені, будь ласка, іще дещо». «Звісно, що саме». Пообіцяю піклуватися про мого хлопчика. Ну, мамо, зі мною буде все добре. Марк усміхнувся і поцілував її у щоку, а тоді закинув на заднє сидіння свій рюкзак. Обіцяю, кивнула Джейд, ніхто з нас не покине цієї родини. Розділ 99. Нік Нік витріщався на двері, чекаючи, поки гробарі занесуть труну в залу крематорію. У динаміках грала вибрана ним пісня Еммі Вайнгаус. Плетену труну поклали на підвищення перед відвідувачами, і поряд стала священиця готова почати службу. Оба вічніка стояли його батьки, підтримуючи за руки, поки Салі проводжали в останню путь. Тіло віддали родині через вісім днів після смерті. Хоч розслідування ще офіційно не закрили, лікарі розповіли приватно, що знайшли в мозку Салі раніше не виявлену аневризму. Саме через неї у салі так боліла голова, і вона ж її, напевно, вбила. Перечасна втрата стала важким ударом для Ніка, але не єдиним. З її утроби перед смертю витягли хлопчика. Живого, але зі шкірою такою ж темною, як і його волосся. Як часто ви це робили? Кілька разів. Кілька – це скільки, повторив Нік більш наполегливо. Не знаю, не рахував. Доволі часто думаю. Це був просто секс? Ні. А що тоді? Вона – моя ДНК пара. Що? Ми замовили аналіз, і Салі виявилася моєю ДНК парою. Принаймні, я так тоді думав. Нік припинив міряти кроками вітальню і зміряв поглядом Діпака. Крихітка Ділан спав у Ніка на руках, вклавши голову на рушник. Друзі та родина, котрі приходили навідати ділана, не могли не помітити разючої різниці між його темною шкірою та світлошкірими Саллі і Ніком. Щойно оминув шок від її смерті та усвідомлення, що син йому біологічно нерідний, Нік запідозрив, що справжній батько має перебувати десь поблизу. Незабаром після того Сумайра і Діпа, котрі також недавно стали батьками, приїхали до Ніка висловити свої співчуття і вперше поглянути на ділана. Переляканого виразу на обличчі Діпака вистачило, аби підтвердити Нікові побоювання. Вони переважно мовчали і не затрималися надовго. А потім Нік помітив їхню відсутність на похороні Саллі. І ось тепер Діпак вистрончився на Ніковому дивані. Під його налитими кров'ю очима залягли темні тіні. Отже, того дня, багато місяців тому, коли ми з Салі посварилися, я був правий. Весь Сумайрою не ДНК пара. Діпак кивнув. Ми замовили аналіз після весілля, але Сумайра дуже соромилася і не хотіла нікому зізнаватися. Ти ж знаєш, як дехто може зневажати непоєднані пари. Але чому ти думаєш, що твоєю парою була Салі? Ми з Сумайрою замовили аналіз кілька років тому і виявили, що непоєднані. У листі було її ім'я Салі. Виявилося, що вона працює разом із Сумайрою. Який збіг, ж. Я хотів з нею зустрітися і, зрештою, мовив Сумайру організувати зустріч, коли ми всі четверо пішли до китайського ресторанчика. Нік повільно кивнув. Тоді ми раніше пішли, бо в салі погано почувалося. Ага, усміхнувся Діпак, хоча сльози на його обличчі ще не висохли. Пам'ятаєш, чувак, скільки ми тоді випили? Я тоді налягав на пиво, але все одно відчув. Сам знаєш, що я маю на увазі. Не наче всі лампочки в голові ввімкнулися одночасно. Нік і справді знав, що він має на увазі. І спробував прогнати спогад про той день, коли вперше побачив Алекса. І вона відчувала до тебе те саме? Так. І ви почали спати. Ні, ще довго ні. Ми спершу подружилися на Фейсбуці, тоді почали спілкуватися в месенджері. Часом зустрічалися на обідню каву чи вечерю. Але нам цього виявилося замало, і тоді все закрутилося. Нік усвідомлював, наскільки лицемірно було позлитися на Саллі за її брехню, коли його стосунки з Алексом розвивалися за тим самим сценарієм. Але Діпакові слова все одно ранили. Вона хотіла тебе кинути. Діпак обережно підбирав слова. А я збирався кинути Сумайру. Ми довго зустрічалися потайки і хотіли далі жити відкрито. Але тоді Сумайра завагітніла близнючками, і я прийшов до тями. Я не можу просто кинути дружину. То я порвав із Салі. Гадаю, Салі це не дуже сподобалося, але я був певен, що хочу залишитися з Сумайрою. А коли я їй про це сказав, вона взяла квитки до брюги і спробувала помиритися з тобою. Нік знав, що щось було не так із раптовим бажанням Салі поїхати кудись разом. Продовжуй. Коли Салі дізналася, що вагітна, то запанікувала. Бо не знала, хто з нас двох батько. Вона боялася, що якщо скаже тобі правду, ти її кинеш і повернешся до Алекса. Вона не хотіла залишитися мамою-одиначкою. Вона мене використала. Гадаю, що так. Щось не сходилося в діпаковій розповіді. Ти кажеш, що вибрав Сумайру, а Салі, схоже, вибрала мене. Як у Біса вам вдалося не бути разом? Я знаю, з якою силою тебе тягне до ДНК пари. Шість місяців Алекса не було поряд, і Нік був ладен померти. Гадаю, нас не поєднало по-справжньому, неохоче зізнався Діпак. Гадаю, ми з тих хибних пар, про які розповідали в новинах. Коли я оглядаюся на ті перші місяці, то пригадую, як іскра з часом згасла, і ми перетворювалися просто на чергову зрадливу парочку, що обманює своє подружжя. І навіть тоді, коли ми вперше побачилися, мені, здається, оті блискавки, про які пишуть люди. Здається, ми тоді просто напилися і трохи втратили голову. Мені дуже шкода, чувак. Вибачення Діпака було щирим, але Нік усе одно не міг його прийняти. Ми обоє це розуміли, але думали, що все одно є ДНК парою, тому нам треба бути разом. А зрештою це виявилося просто стрибоку гречку. Мені ще дещо муляє, – урвав його нік. Якщо Саллі вважала, що ви ДНК пара, то чому вона полягала на аналізі для мене? Гадаю, вона хотіла відкрити перед тобою двері. Щоб ти сам пішов до своєї пари, і щоб ти, а не вона, розбив їй серце і виглядав поганцем у цій історії. А вона буде нещасною жертвою. А тоді виявилося, що тебе поєднало з мужиком, і нас це ошелешило не менше за тебе. Ми не думали, що ти захочеш із ним побачитися. Я дуже здивувався, що їй вдалося тебе на це вмовити. Ну, я дуже за неї радий, що спрацював її план позбутися мене. В'їдливо кинув нік. Не кажи так, чувак. Усе ж, зрештою, закінчилося добре, правда? «Якщо під добре ти маєш на увазі мертву наречену, чужу дитину і на віки втраченого найліпшого друга в іншому кінці планети, то так, все просто прекрасно», – гірко подумав Нік. Діпак змінився на обличчі, усвідомивши, яку дурню ляпнув, і опустив погляд на підлогу. Ніка вразила те, як далеко зайшла Салі в своєму відчаї. «Я й не здогадувався, що вона така управна маніпуляторка», а що Сумайра думає про чоловіка, що зробив дитину її найкращій подружці? Вона здається людиною, яка не поліз за словом у кишеню. Страждає. З дому мене не вигнала, але заборонила мені бачитися з дитиною в салі. А що ти сам? Якого майбутнього ти для нього хочеш? Виховання дитини цілком опинилося на нікових плечах, і він любив малюка всім серцем. Але часом замислювався, чи не буде для Діла на краще залишатися зі справжнім батьком. Діпак замовк і відвів погляд. Проте Нік наполягав на відповіді, що сили приховуючи хвилювання. Нік знав, що багато чоловіків не прийняли б чужу дитину, але заради Діла на він уже і так багато чим пожертвував. Крихітний хлопчик, що мирно спав у нього на руках, втратив маму ще до народження, і Нік, котрий сподівався стати йому батьком, ні за що не залишить його самого. Він бачив у ньому сина і всім серцем його полюбив. «Я не думаю, що в мене з цим малюком є якесь майбутнє», – зрештою відповів Діпак. «Ти не думаєш, чи точно знаєш?» «Точно знаю». «Ти нічого не відчуваєш до нього?» «Ні, і мені не соромно в цьому зізнатися. Сиджу, дивлюся на нього і не відчуваю нічогісінько». Тільки проблеми ускладнення. Немає навіть бажання взяти його на руки і заколисати, як моїх дівчаток. Навіть якби Сумайра не заборонили, я все одно не хотів би з ним бачитися. Нік слухав його зізнання з огидою. «А ви з Салі краще пасували одне одному, ніж ти гадаєш. Ви обоє думали лише про себе». «Якщо ти хочеш його забрати, я підпишу будь-які папери, що ти мені даси, щоб офіційно підтвердити». Діпак звівся на ноги, попрямував до дверей, а тоді знову подав голос, не обертаючись. «Ніко, мені дуже-дуже шкода через усе, що сталося, і я сподіваюся, ти мені віриш». Нік не відповів. Коли зачинилися вхідні двері, він приголубив свого сина і ніжно поцілував у чоло. Розділ сотий. Менді. «Виявляється, Пет не вперше вкрала чужу дитину», – повідомила Лорейн. «Її ДНК не збігається ані з Річардовим, ані з Хлоїним. Вони не родичі. Вона могла їх усиновити?» «Ми перевірили європейські та американські бази даних і поки не знайшли цьому підтвердження. Зараз перевіряємо нерозкриті справи про зникнення дітей приблизно того періоду, коли народилися Річард і Хлоя». «Боже мій!» Менді скрушно похитала головою, і здригнулася від моторошної думки про те, що могло б статися, якби вона не впізнала будиночок в Озерному краї на Річардовій фотографії. Притиснувши сина до грудей, вона замислилася про біологічних батьків Річарда і Хлої. Що вони відчували, не відаючи нічого про долю їхніх дітей? «А що буде з Хлоєю?» – запитала вона у Лорейн, що сиділа навпроти. Вони побачилися вперше після порятунку сина Менді минулого тижня. Її звинувачують у викраденні дитини, але випустили під заставу, бо вона не має попередніх судимостей. Ми передбачаємо, що захист наполягатиме на визнанні недієздатності, Але не хвилюйся, їй заборонено наближатися до тебе чи твого дому». Пет після спроби самогубства тримають у психіатричній лікарні, тож усі деталі історії ми дізнаємося лише за певний час. Менді силкувалася з з пам'яті той момент, коли вперше побачила свого сина. Загорнутий у рушник, він лежав на руках непритомної пет, в оточенні порожніх блістерів з-під таблеток. Сприйняття реальності сповільнилося, коли Лорейн вхопилася за поперек Менді, а та марно простягала до дитини руки. Замість неї хлопчика підхопив медик, відніс у безпечне місце на сходи, розгорнув рушник і перевірив крихітне тіло на ознаки поранені травм. Лише після підтвердження, що з малюком усе гаразд, Менді дозволили вперше в житті взяти його до себе. Коли їй передали сина, Менді впала на коліна, понюхала його волосся, провела пальцями по м'якій шкірці на животі та грудях, а тоді притисла до себе, щоб усім тілом відчути його серцебиття. Після того вона вже не помічала, як медики поспішають на допомогу Пет, як перевертають її на бік і змушують блювати. Хто б не звертався до Менді, усі голоси долинали, наче з-за завіси. Вона чула лише тендітне дихання свого малюка. «Є одна річ, яку я не маю права розповідати», – продовжувала Лорейн. «Але в медичних записах ПЕД дещо знайшли. Виявляється, у неї траплялися психічні розлади. Лікарі вважають, що вони були наслідком низки викиднів і принаймні двох завмерлих вагітностей». Час, коли розлади припинилися, збігається з появою в її житті Річарда і Хлої, Менді, мимоволі, перейнялася співчуттям до Пет за муки, які випали на її долю в минулому. На власному досвіді вона знала, наскільки непросто пережити викидень і як він може зруйнувати життя. Це не виправдовувало подальших дій Пет, але принаймні хоч трошки пояснювало. Лорейн та Менді обнялися. Подякувавши поліціянці за все, Мендія взяла сина на руки і вийшла з кімнати для відвідувачів у лікарні. Настав час провідати Річарда. Вона зібралася з силами, а тоді повільно відчинила двері до палати, де Річард так само лежав на ліжку, як і за першого побачення шість тижнів тому. «Привіт, Річарде!» – лагідно почала Мендія, сідаючи на стілець поряд. «З тобою дехто хоче побачитися. Твій синочок Томас». Я назвала його на честь свого тата, який помер кілька років тому. Сподіваюся, ти не проти. Я знаю, що ти з ним уже бачився, коли до тебе з ним навідувалася твоя мама, але я хотіла провести час утрьох. Менді спершу подивилася на батька, тоді на сина, і підмітила те саме, що й Пет. Ці двоє надзвичайно схожі. Однаковий відтінок шкіри і навіть ямочки на щоках. Пригадала, як по радіо нещодавно розповідали про скандали з хибними ДНК-парами. Вона почула про це дорогою до лікарні. Якщо їхній зв'язок із Річардом хибний, вирішила тоді Менді, це не має ніякого значення. Результат усе одно чудовий. Красень малюк, пристебнутий в дитячому автокріслі. Колись вона хвилювалася, що не зможе з такою ж силою полюбити дитину, народжену не від ДНК-пари. Тепер розуміла, що помилялася. Від різкого запаху дезінфікувального засобу Менді завоскотала в носі, і вона двічі чихнула, від чого Томас загиготів. Менді підвелася на ноги, посадила малюка в обрамлене загородками ліжко поряд із нерухомою Річардовою рукою, а тоді заходилася шукати в кишенях паперові серветки. Підвівши погляд на сина, вона помітила що щось змінилося. Річардова рука тепер не лежала нерухомо вздовж тіла, вона була повернута долоною догори, і Томас спирався на неї рученятами. Менді зойкнула неймучій віри власним очам. Пальці Річарда повільно і цілеспрямовано перепліталися з пальчиками його сина. Розділ 101. Емі Емі не могла змусити себе дивитися на мертве застигле обличчя чоловіка, якого кохала і чиє життя забрала. Його тіло обм'якле, прив'язане до стільця, голова відкинута назад, а в кутиках налитих кров'ю очей застигли сльози. Їй так хотілося повернути коханого до життя, але навіть якби вона володіла даром воскресіння мертвих, то до життя він повернувся б разом зі своїм ненависним згубним потягом. Вона робила кожній жінці, зокрема й собі, послугу, закінчивши усе саме так. Саме Емі мусила відпустити на свободу його змучену душу. «Зберися», – пробурмотіла вона сама до себе, щосили стискаючи кулаки і відганяючи смуток. Тіло все ще тремтіло, коли вона звелася на ноги і заходилася обшукувати Крістоферів рюкзак, використовуючи його спорядження, аби стерти будь-які сліди свого перебування у помешканні нажаханої жертви. Зв'язана у спальні, та жінка не мала ані найменшої гадки, що відбулося в неї вдома. Емі пригадала, як усього кілька днів тому розігрувала перед Крістофером життєрадісність, коли сама вже почала стиха горювати, виявивши, що кохання всього її життя — серійний убивця, вона не сумнівалася, що його втратить. Так само як Крістофер планував убити свою останню жертву, Емі після довгих вагань і внутрішньої боротьби вирішила вбити його самого. Вона машиною поїхала на зерці за ним до тихенької вулички в Ізлінгтоні. Спостерігала з безпечної відстані, як він обходить будинок зовні, звертаючи увагу на розташування ліхтарів, доступність заднього входу до квартир на першому поверсі та можливий маршрут втечі. Довелося закривати рот руками, аби її ридань не чули ті, хто проходять повз машину. Якщо вона не помилилася в розрахунках, він збирався скоїти наступний злочин протягом 48 годин. І от щойно Крістофер скасував заплановану вечерю, посилаючись на термінове завдання з редакції, вона одразу зрозуміла, куди він іде насправді. Тож прибула на місце першою. Зачаївшись у темряві, нажаха на Емі спостерігала, як Крістофер виявляє свою справжню натуру. Безжальний психопат, що ретельно готується до вбивства. Зі свого темного закутка в квартирі нещасної дівчини вона бачила, як він займає вивірену позицію, ставить рюкзак на підлогу, видобуває дріт для нарізання сиру та більярдну кулю, а тоді пожбурює кулю в стіну, щоб привернути увагу своєї тридцятої жертви. Стоячи за його спиною з пістолетом електрошокером у руці, Емія ледь не шкірою відчувала адреналін, що вирував у його жилах, і її нудило від цього. Тепер, очистивши місце злочину, Еммі обшукала кишені Крістофера. Там виявилися тільки два телефони – постійний мобільник і одноразовий, яким він перевіряв місце перебування 30 -ї. За жодним з них не можна було ідентифікувати власника, проте Еммі все одно їх забрала. Ставши перед Крістофером, Еммі глибоко зітхнула, зібралася з силами і потягла тіло разом зі стільцем – сантиметр за сантиметром. Через кухню, до задніх дверей, через які він зайшов, і у дворик. Повернулася до квартири і взяла покривало з іншої кімнати, накривши Крістофера з ніг до голови, набрала 999 зі стаціонарного телефона у квартирі, встановила з'єднання з поліцією і прошепотіла «Допоможіть!» Щойно оператор узяв слухавку. Тоді кинула телефон на кухонний стіл. Поліція прибуде і знайте дівчину приблизно за годину. На вулиці Емі видобула з власної сумочки, яку сама підготувала для вбивства, дві пляшки розчинника White Spirit і заходилася поливати загорнуте тіло Крістофера, поки покривало повністю непросякло рідиною. Відступила на кілька кроків, запалила сірник і кинула. А тоді розвернулася і пішла геть, щойно Крістофер зайнявся. Емі не мала ані найменшого бажання споглядати, як плоть злазить із кісточок чоловіка, якого вона кохала. Почувши оце все про хибні денка пари, чи впевнена ти, що кохала його? Чи, може, ти кохала саму думку, що тепер маєш пару? Раптові запитання виникли в голові. Подумайно, навряд чи Бог дозволить поєднати людину, що прагне добра, з таким, як він. Ти жертва гакерської атаки. Ти просто захопилася моментом. Придушуючи невпевненість у глибині душі, Еммі кивнула сама собі. Це, очевидь, єдине логічне пояснення. Краще вже нехай виявиться, що вона прийняла погане рішення, покохавши серійного вбивцю, ніж що їхні ДНК якось поєдналися. Це було менше з двох лих. З часом вона з цим змириться і навчиться жити далі. Наносячи мітку зі Святим Христофором через трафарет на асфальті перед будинком 30 го Емі розмірковувала, що тіло впізнають хіба що через кілька місяців. Вона повернулася до нього додому, відімкнула двері своїми ключами і пообіцяла собі за тиждень вичистити з цього місця якомога більше слідів свого перебування. Згодом Емі залишить його машину з ключами в одному з криміногенних місць Південного Лондона. Довго вона там не простоїть. Але навіть коли поліція встановить особу Крістофера, поєднати його з Емі навряд чи буде можливо. Він завжди платив готівкою, тож у місцях, де вони їли та гуляли разом, не залишилося жодного сліду банківських транзакцій. Комп'ютери надійно запаролені, та Еммі в будь-якому разі розтрощить їх молотком і викине. Вони не бачилися з друзями, колегами чи родиною одне одного. Ніщо не пов'язує їх як пару, за винятком зв'язку через застосунок ДНК пара. Утім, не існує жодних доказів, що вони пішли на наступний крок і зустрілися. Навіть той початковий обмін текстовими повідомленнями Крістофер провадив через один зі своїх одноразових смартфонів. Емі його також розбере на запчастини. Протягом наступних місяців колеги Еммі ламатимуть голову над тим, чому останньою жертвою невловимого і незрозумілого серійного вбивці став чоловік, хто він такий і чому його підпалили. Карколомний сюжетний поворот історії ускладнить спроби її розплутати. Крістофер схвалив би передбачливість Еммі. Зрештою, він досяг своєї мети. Щоправда, сам став тридцятою жертвою. А ще йому вдалося зберегти анонімність, якої він так прагнув. Єдине, чого не вистачало, — це прізвиська. Він так ображався, що йому не дали ніякого прізвиська. Раптом Емі осінило. «Завтра на роботі я запропоную, щоб тебе назвали святим Христофором-убивцею», — подумала вона про себе. Крістофер усміхнувся в її уяві. «Тридцять жертв і прізвисько. Усе, зрештою, склалося, як ти хотів. Правда?» Розділ 102. Нік. Місто виявилося набагато величнішим і барвистішим, ніж Нік сподівався, дослідивши його в Google Street View. Клімат м'який, майже середземноморський. Нік у карго-шортах, футболці та шльопанцях гуляв доглянутими вуличками і насолоджувався архітектурою в іспанському колоніальному стилі. Зараз він присів на дерев'яну лавочку, ховаючись від спеки грудневого ранку. Низка магазинів попереду. Чистих і охайних, де, здавалося, продавалося усе потрібне 73 тисячам мешканців. Час від часу Ділан подавав життєрадісний голос із коляски. Пластикове брязкальце, прив'язане до зап'ястка, гуркотіло щоразу, коли малюк махав рукою. Чим викликало захвати, подив. Як на чотиримісячну дитинку, він чудово переніс 23 години перельоту, лише кілька разів зриваючись у переляканий плач, коли літак потрапляв у зону турбулентності. Заселившись у готельний номер, нік був надто збуджений, аби заснути. Тому відправився з діланом на прогулянку в парк подивитися зимове цвітіння і погодувати качок. Тоді вони перекусили в кафе і попрямували до своєї мети – на Рассел-стріт. Перед ними за третіми дверима праворуч працював чоловік, заради якого вони пролетіли 20 тисяч кілометрів. Перед обідньої пори торгівля в містечку Гастінгс у Новій Зеландії жвавішала, а вулички заповнювалися людьми, котрі виходили з офісів, щоб пообідати та зустрітися з друзями. Нік чекав, намагаючись зберігати спокій. Усе, чого він насправді хотів, – це забігти в майстерню і оголосити про своє прибуття. За кілька секунд до того, як він відчинив двері, Нік відчув його присутність. Калейдоскоп метеликів хмарою здійнявся в животі і зробив тіло надзвичайно легким. Коли він показався перед Ніковими очима, у Ніка направду перехопило подих і забрало дихання. Алекс трошки постояв, не помічаючи Ніка. Нік відзначив, що той підстриг своє хвилясте волосся. Дев'ять місяців тому, за їхнього прощання, воно було довшим. Він також поголив щитину, відкриваючи кутасту щелепу. Раптом Алекс зашарівся. Так ніби нутром відчував щось дивне, але не міг зрозуміти, що саме. Нік про це знав, бо теж це відчував. Коли їхні погляди зустрілися, Алекс ошелешено відступив на крок назад. Коляска, певно, викликала ще більше запитань, подумав Нік. Привіт, незнайомцю, почав Нік, наблизившись. Алекс був надто приголомшений, аби вимовити хоч слово. Алексе, познайомся з діланом. Ділане, це Алекс. Чоловік перевів здивований погляд з Ніка на ділана, помітив темну шкіру і знову запитально витріщився на Ніка. Це довга, дуже довга історія, але я мушу тебе попередити, Алексе що ми двоє йдемо тільки в комплекті. Та якщо ти нас приймеш, ми з тобою назавжди. Алекс підніс руки до рота, але надто пізно, аби прикрити широченну білозубу усмішку або зупинити сльози, що покотилися з очей. А тоді обдарував Ніка найтривалішими і найміцнішими обіймами, про які той мріяв більше, ніж про будь-що на світі. І Нік зрозумів, що це означало «так». Розділ 103. Еллі. Еллі сиділа за столом у власному офісі, втупившись у точку, де 17 місяців тому забила до смерті свого нареченого. Вона чула, як ті з небагатьох співробітників, що ще лишалися в компанії, шепотілися за її спиною. Мовляв, нащо їй залишатися в тому офісі, де сталося таке страхіття? Коли Змії рознюхали про її відмову залишити цей простір, то охрестили мерзенною і моторошною. Але Еліні за що не дозволить нікому відібрати її 71-й поверх найвищої будівлі Лондона. Те, що сталося у день смерті Метію, не повинно позначитися на її роботі, на вівтар якої вона поклала всю себе. Він заслуговував на смерть, і Елін не пошкодувала про свої рішення ані на мить. Тепер у самотності свого офісу вона заслужила на право почуватися на голову вищою за решту. Відколи це сталося, Еллі здерла з пам'яті людину, котру знали як Тіма. Навіть коли її допитували на судових слуханнях, вона уникала детального опису спільного життя. Попри відчайдушні спроби адвоката змалювати її як людину, а не бездушне чудовисько, чий смертельний злочин спостерігали мільйони онлайн-глядачів. Тією Еллі опанували розпач і безпорадність, вона вмовила себе закохатись у чоловіка, якого не слід було кохати. Та Еллі сама стала причиною власного краху, і ця Еллі не має жодного наміру коли-небудь відтворювати ту жінку. Відтак вона сім днів на тиждень проводила за роботою в офісі, де мешкав привид, нагадуючи, що не можна бути настільки слабкою і жалюгідною. На мить замислилася про те, як тихо стало в коридорі та прилеглих офісах. Не так давно тут вирувало життя. Ула та її численні помічники відповідали на нескінченні телефонні дзвінки та про щось перемовлялися. Тепер масштаби діяльності компанії суттєво зменшилися. Третина співробітників звільнилася, і їм не стали шукати заміну. На поверсі панувала тиша. Навіть сам її офіс потонув у тиші. комп'ютер вимкнено стаціонарного телефона більше немає, а мобільний – в авіарежимі. Пробігла очима по кімнаті до стоса свіжих газет і журналів на скляному столику. Від самого першого дня преса відреагувала на арешт і обвинувачення Еллі саме так, як від них можна було очікувати. Таблоїди відривалися на повну котушку, змішуючи з багном її репутацію. І часто перетинали межу того, про що дозволено писати, поки справу ще розглядають у суді. Відео тих 20 -ти хвилин, котрі змінили життя Еллі, повторювалося в новинах та інтернеті так часто, що образ став знаковим. Як-от постійні повтори падіння вежблизнюків Всесвітнього торгового центру чи цунамі на узбережжі Шрі-Ланки, котре забрало тисячі життів. Глядачі з часом втратили чутливість до суті подій, до того, що вони споглядають убивство, Але це спрацювало їй на користь, бо для дедалі більшої кількості людей Меттюс став ворогом. Експерти і психологи на телеекранах поглиблено аналізували запис, аби зробити висновки про його характер, мову жестів, брехню та мотивацію, діагностуючи межову психопатію. У Твіттері, Фейсбуці та інших соцмережах пішли на крок далі, зробивши з Еллі разючий приклад жертви психологічного та емоційного аб'юзера. Уперше, з часу її злету, більше ніж 10 років тому, про Еллі не писали, як про безжалісну залізну леді котра пройде по головах ворогів задля досягнення мети. Ті самі люди називали її звичайною дівчиною і жертвою жорстоких маніпуляцій. Піар-агенція з честью відробляла ті сотні тисяч фунтів, що Еллі їм заплатила. Їй самій такий публічний імідж був вельми недоподоби, але, як невтомно нагадували адвокати, він оберігав її від в'язниці, тож був на краще. Утім, попри зростання популярності Еллі, довіра до її компанії залишалася рекордно низькою. Попри численні маркетингові кампанії за всі ці місяці, наслідки тих двох мільйонів хибних пар відлунювалися й донині. За перший місяць кількість нових тестувань скоротилася на 94%. Потім падіння вирівнялося, але потенційні клієнти більше не горіли бажанням довірити сердечні справи заплямованим рукам. Судові позови не забарилися. Телеканали по всьому світу транслювали рекламу адвокатських фірм, котрі раді були скористатися нагодою, і запропонували представництво в суді будь-кому, хто вважає себе одним із тих двох мільйонів, беручи винагороду тільки у випадку виграшу. Страхувальники погрожували компанії ДНК пара відмовою від виплат судових компенсацій, адже Меттью отримав змогу скоїти свій злочин через недбалість і неефективні засоби захисту самої компанії. Без підтримки страхувальників на ДНК пару очікувало неминуче банкрутство. Елі зиркнула на годинник, друга по полудні. Підвелася, нафарбувала губи, вдягла сонцезахисні окуляри, кинула сумку через плече і вийшла. У ліфті, що віз її донизу в один із шести ресторанів «Хмарочосу Шард», до неї приєдналися троє нещодавно призначених охоронців. Вона на мить пригадала колишнього голову Служби безпеки Андрея. Йому краще було зникнути з її життя, ніж відповідати на звинувачення у спробі позбутися тіла Меттю. Напевно, повернувся додому, до Східної Європи. Компенсація була достатньо щедрою, аби він міг дозволити собі ще багато років байдикувати і ні про що не турбуватися. Упевнено, перетнула людну залу ресторану, не оминаючи увагою стишені голоси і повернуті голови на всіх столиках, які проминала. Еллі більше не обходило, що про неї думають інші. Для цього вона найняла піар-агенцію. Те саме поширювалося на родину, з якою Еллі не бачилася від смерті Меттіо. Вони зрідка контактували з нею через Улу, і Еллі відчувала велику провину за те, що паперація взяли в облогу їхній будинок. Але прийнявши Тіма в своє життя, вони самі стали співучасниками його злочину. Вони допомогли йому подолати її щити і зробити свою лиховісну справу. У думках Елі існував нерозривний зв'язок між Тімом та її рутиною. Викресливши його, довелося викреслити і їх також. Не знімаючи сонцезахисних окулярів, Елі дозволила метрдотелю відвести себе до столика в кутку, з якого відкривався краєвид на Темзу. Замовила, як зазвичай, джин Гендрікс із тоніком і подякувала збентеженому молодому офіціанту, котрий тремтячими руками наливав їй у склянку мінеральну воду. Запах улених парфумів було чутно ще до того, як вона наблизилася до столика. «Перепрошую, що турбую, але я телефонував адвокат», – повідомила Ула, не в змозі приховати занепокоєння. «Присяжні отото оголосять вердикт». Еллі кивнула, зробила ковток із гелиха та прослідувала за Улою та охоронцями до ліфта, який доставив її на парковку перед службовим входом. Там вони сіли в машину і помчали в напрямку кримінального суду Олдбейлі, куди Еллі приїжджала щодня протягом останніх чотирьох місяців. У справі щодо вбивства Меттью Ворда вона рішуче наполягала на власній невинуватості, посилаючись на обмежену дієздатність. «Ви вже вирішили щодо повторного аналізу. Чи будемо ми пропонувати другу спробу тим, хто не впевнені у власній ДНК парі?» «Ні, не будемо» холодно відповіла Еллі. Усі, кого ті події могли зачепити у зазначений проміжок, мусять самотужки приймати рішення і відповідати за них. Часом, з іншого боку, трава не зеленіша, і краще лишитися на старій галявині. А часом треба ризикнути і сподіватися на краще. «А якщо вердикт буде не таким, як ми сподіваємося?» поцікавилася Ула. «Що тоді?» «Ти знаєш, що тоді». Натисни на кнопку, і нехай світ заново вчиться припускатися власних помилок. Кінець книги. Почуємося!